Розділ четвертий, який оповідає про несподіванки, що підстерігали послів у кишенці, про нависло над ними смертельну загрозу та зухвалі насильства, вчинені москвинами. У шинку було так завізно, що туди ледве впхався сотник чадуєв, піддячний щоголів та їхній провідник – Карповишенька. Проратних людей і не йшлося навіть. Вони знов зосталися біля плоту голодні. Посли дрібно закліпали очима. Так тут було накурено з козацьких люльох, Богородницькою травою, полином і євшаном, Солодким турецьким тютюнцем Та вельми помічними від застуди і кашлю Висхлими бібками вухатих їжаків, рідкісної животини навіть у дикому полі. За клубами диву важко було когось роздивитися. У сизому мареві коливалися кунтуші, жупани, киреї, кобеняки та черкески. А поміж ними метушилася з полумисками та штофами така відзігорна шинкарка – що в Щадуєва і Щоглєва тенькнуло серце. Чи не та сама Юга? Ні, це була молодиця трішечки старша. В мереженій корсетці, в очіпку з двома задертими вгору хвостиками-ріжками. Довгобраза, тому схожа з лиця на миловидну козу-дерезу. Був тут і не менш цікавий шинкар, що чіпів за шинквасом у чорному лапсердаку з білою манішкою. Ну, точнісінька сорока ворона, що на причіпку сиділа, діткам кашку варила, цьому дам, а цьому голову відкручу. Карповий шинька повів очима туди-сюди і нагледів своїх давніх знайомих. Хто б міг подумати, у Криволапа і Маркіяна Лошню, тих таки посланців Гетьмана Самойловича, що пішли на Січ, а їх там затримали і посадили на секвестру. Виходить, бідолахи вже вирвалися на волю і повертаються до Батурина через кишеньку. Вишенька боком-боком попхався до них, за ним тяглися і посли. Здоровенькі були, Микита і Маркіяни. Але ті сиділи, як воду опущені. Микита криволап тільки кивнув важким носом. Маркіян же, люшня, взагалі був без носа. Таке, як коняка колись наступила йому на лице, ум'яла його копитом всередину. І тепер замість носа люшня мав дві дірки – над вусами, в які то сопів, то дуднів, як у дудку. Та почувши від вишеньки, хто перед ними, Криволапі з люшньою швиденько посунулися, Щоб сіли московські посли. Із-за інших столів козачня витріщилася на Чадуєва і Щогольова, Бо не щодня їм доводилося бачити таких цяць. «То як воно там?» – співчутливо спитав Вишенька в гетьманських посланців, Криволапа Ілюшні. «Де?» – Криволап так подивився на Вишеньку, наче той наплював йому в борщ. «Ну, не січі, хіба ви звідтіля їдете?» «Ох, не питай», – зіткнув Криволап. «Або що?» «Це вже не військо запорізьке, а збіговисько харцизяк. Тихо, щоб менше хто чув, а за собі дірки люшня. «А сірко?» – спитав Вишенька, який ось уже від самого ранку опікувався кошовим, щоб тому дали келеберду. «Сірка там немає, він на морських розливах», – сказав Криволав. То це вас без сіркової згоди запроторили до секвестру? спитав Вишенька, все ще не втрачаючи надії на калеберду. Харцизяки! свиснув у дві ніздрі І вони розповіли послам та вишенці, як натерпілися серед тих січових розбишак. Спершу, правда, криволаб делікатно запитав у москвинів якою мовою їм буде зрозуміліше – козацькою чи латиною? Свого часу Микита навчався в Київській академії, і посли попросили говорити козацькою. Так вони хоч щось утнуть, а в латині – ні бе, ні ме, ні кукуріку. Добре, – погодився Криолап. тоді почнемо еб і нітьо. Тобто, від самого початку. Він почав з того, як приїхали вони Криволапі Пілюшня на Січ з особливою місією. Приїхали, як до людей, із листом ясновельможного гетьмана Івана Самойловича про самозванця. Хоч він ким і є насправді. Зачитали того листа на Майдані перед усіма запорожцями. І що тут чинилося? Козаки почали хапатися за животи і реготати. Вони глузували з кривала палюшні і самого гетьмана, обзивали їх ослячими хвостами, дідьковими дармовисами та кобилячим підхвістям. Гетьмана ще нарекли московським сраколизом, під ніжком Кремля та боярською вустілкою, Гряззю Москви. А потім добралися й до бояр. Цих думних людей вони обзивали драними лаптями, користявими бородами, кацапами, обістяними постолами, моголами, косоворотками, болотниками, маскалями. І ще такими образливими словами, яких він, добропорядний християнин Мико... Микита Криволап, навіть і не наважується повторити. Перед послами І нада Сказали сотник Чадюєв І піддячний Щоголю Вони ж бачили Що козаки Котрі гучно пили гуляли І гомоніли в шинку Враз усі попритикали Нагостривши вуха В їхній бік Та це ще не все Махнув рукою криволап Це тільки початок Просипів у дві дірки люшня. І вони один поперед одного розповіли послам, що козаки величають самозванця царевичем. Мовляв, їм сам сірко наказав оберігати і славити государевого сина. Хоч вони й без кошового знають, як треба поводитися з його величністю. Тоді криволапі люшня запитали в запорожців. Чи напишуть вони листа Самойловичу? Адже годиться, щоб гетьман почув їхню думку з перших вуст. Вони ж харцизяки. Відповіли, що хай тому московському Сраколизові напише рогатий, стромивши собі під хвіст перо. А вони – козаки. Віднині не хочуть мати діла з Поповичем, бо він не гетьман, а безвольна м'якушка і вайло. О, що тут щенилося. Козаки почали кричати всі хором. Самойлович, вайло! Самойлович, вайло! Вгамувалися тільки тоді, як на коло вийшов. Хто б ви думали? Егеш, самозванець-лукавець. Вийшов із піднятою рукою. І стало так тихо. Що було чутно, як поруч у церкві писнула Мус-Мускулус. «Хто?» – незрозуміли посли, хто писнув. «Голодна церковна миша», – пояснив Криволап. Отже, вийшов на коло самозванець, і запорожці пороздявляли роти. Що ж він скаже, вухань мічений? Це для них криволапай люшні він брехливий вухань придибайло, а для козаків – месія. А вони навіть пошили самозванцеві нове вбрання, бо він, бачте, обносився, поки дійшов на січ із дону. Справили йому жовті сап'янці і сині саєтові шаровари. Проява таки вийшов у них на козацьке коло. Я, каже, власною рукою напишу тому дурневі гетьману, хто я такий і звідкиля взявся. Нехай знає свиняче Рило, з ким має діло. Посли, приголомшлені таким дикунським нахабництвом, витріщилися на криволапа. І написав? Хе-хе-хе! Криволап перекинув собі за ковнір поставець спотикачу. Хо, хо хо Якби ж тільки це!» Написав «манупропрія», тобто «своєю рукою». Ще й запечатав листа власною царською печаткою, а на ній двоголовий орел. «Ну, ви знаєте, яка царська печатка». Посли тут таки поцікавилися, чи Криволап із люшною взяли того листа? «Ну, а як не взяти?» Чадуєв обережно спитав, чи можна на нього глянути, хоча б на початку. Криволап сіпнувся було до пазухи, але передумав. Ні, сказав він, не можна. Слухайте далі. Далі почалося якесь божевілля. З Запорожці замість того, щоб швидше відпустити криволапа Люшню з листом до гетьмана. Запротолирили їх до секвестру, до тієї холодної, де ще недавно сиділи хворі на чуму. Зачинили гетьманських посланців за те, що обізвали царевича самозванцем. Їм там усім пороблено. Один нетяга, котрий сидів у секвестрі, і ждав, поки його повісять за те, що вкрав у товариша голку, і той накинувся на кривалапа Ілюшню. Я каже, у вас уночі передушу. Будете знати, як називати царевича самозванцем. Мусили спати по черзі, бо йому, злодюзі, що візьме і передушить. Так кривола б намучилися під арештом, тоді їх знов повели на майдан. Розлючені запорожці вимагали, щоб вони на колінах просили прощення в царевича. Інакше їх не відпустять. Повісять разом з тим небаракою, що вкрав у товариша голку. Тут знов наперед виходить той у синіх шароварах і жовтих сап'янцях. Не треба, каже. На перший раз я їм прощаю. Бо усе ж таки хоч і мізерні, а прісні душі. І я б сам їх повісив на осиці. І як юдине насіння, Але царське діло не тільки карати, а й милувати. Нехай віднесуть мого листа тому нікчемі гетьманові. Може, прочитавши його, він схаменеться і покається. Але разом з листом, сказав він до кривола Пайлюшні, передайте поповичу, який неправдою випився в гетьмани. Нехай він більше не присилає до мене таких Задрипанців, як ви. І якщо хоче вести розмову з царевичем, то нехай спершу прийшли сюди генерального обозного Забілу та суддю Домонтовича. З ними він, царевич, ще може й побалакає. А з такою сірою дрібнотою, як вони, кривола пілюшня. Ніхто під одним кущем навіть до вітру не стане. І ще... Самозванець просив передати гетьмані Самойловичу, що бояри часто присилатимуть до нього всіляких сотників, стряпчих дяків і піддячних, щоб виманити царевича з січі і вбити. Але по їхньому не вийде. Він, царевич, ще піде до Кримського хана, потім на Варшаву і до Шведа, аби відкрити їм очі на кровожерливі наміри Москвинів. І надійде година, коли він розквитається з ними всіма боярами, стряпчими, стольниками, окольничими, дяками й піддячними та іншою наволочю. Ошелешені Чадуєві щоглів не вірили своїм вухам, думали, що це їм сниться або перед ними не гетьманські посланці, а якісь. Перевдягнуті скоморохи. Послам пересохло в роті, і вони довго не могли здобутись на слово. Нарешті сотник Чадуєв, ледве володаючи пересохлим язиком, спитав. Чи цей Ошуканич не боїться, що замість бояр по нього прийде ціле військо князя Ромадановського? Прийдуть полчища ратних людей і витягнуть його січі, як рака з нори. «Не знаю, що він сам тобі думає», – сказав Криволап. «Ми йому в голову не заглядали». «А ще він сказав», – засопів Люшня, – «що хто із бояр сюди поткнеться, тому так не минеться. Відріже бороду і підвісить супостата на осиковий сучок за яйця. «Ває Віктіс!» – зітхнув Криволап. Наче він сидів у Київській академії, а не в шинку з московськими послами. Горе переможеним! Раптом чадуєві і Щоглєв відчули, що на них дивиться увесь шинок. Всі дослухалися до їхньої розмови. Навіть шинкарка, коза-дереза, досі не запитала у них, що подати до столу. А шинкар у чорному лапсердаку з білою манішкою, Щоб не прогавити й слова, виліз на шинквас, як сорока-ворона на припічок. І витяг свого цікавого носа на піваршина. Що, на січ зібралися? Підвівся за сусіднім столом розхристаний козак і так рвонув на собі сорочку, що оголив волохаті груди. На шиї в нього висів на шнурку хрест, не менший за того, що батюшка дає цілувати прихожанам під час служби Божої. Очі козака горіли синім вогнем від оковитої і гніву. Це був пань Колучка. Челядник Дем'яна Многогрішного, котрий ще два роки тому гетьманував перед Самойловичем на лівобережжі. Многогрішного пов'язали в Батурині і видали Москві свої ж такі старшини, підбурені Самойловичем. Начебто за зв'язки з правобережним гетьманом Петром Дорошенком, котрий подружився з султаном і тягнув Многогрішного під турецьку хоругу як в'язали гетьмана в його покоях у Батурині, чилядник панько Лучка бачив на власні очі, хоч і сам уже лежав зі скрученими напопереку руками лицем до підлоги. Вночі до гетьманського покою вдерлися Самойлович, Забіла, Мокрієвич та Райча. Дем'ян ще встиг вихопити з-під подушки пістоля, коли першим вистрілив Мокрієвич, поранивши Гетьмана в руку. До Москви многогрішного повели разом з кількома близькими йому людьми, серед яких були і панько Лучка, та гаврусь Мережка. Там Гетьмана засудили до страти, але потім замінили смертну кару на заслання. І ось у ті найтяжці хвилини в своєму житті Демко многогрішний не думав лише за свою шкуру. Він викупив у московського каравулу панколучку і Гавруся Мережку. Вони обоє, щоб не потрапляти на очі ворогам грішного, які в'язали їх разом із гетьманом, подалися на Дон. Тепер повернулися звідти в почті царевича Симона Олексійовича. То що, на січ зібралися? Панколучка Лучка весь горів. І дихав на московських послів таким синім вогнем, що в тих уже диміли шапки і смерділи паленою соболиною шерстю. Біля лучки аж підскакував жвавий, як муха, Гаврусь Мерешка і підкидав у вогонь сухеньких дрівець. Їйте, їйте, сказав мерешка, тільки знайте, що козаки перестрінуть вас ще біля кодака. І повісять. І як вам язик повернулася сказати, що Симеон Олексійович самозванець? Послам заціпило. Карповишенька теж набрав у рот води, бо тут бовкнеш не те і не доведеш москвинів навіть до кодака. Ніхто не буде тратити на цих собак мотузки. Підкинув огонь. Ще одне палінце мережка. Їх втоплять або підсмажать на вогні. Ти, бач, чого захотіли московські гниди. Вида їм царевича. А оцього не хочете? Лучка показав послам півруки. Пішли ви на. І раптом він вивіз таке слівце, якого козаки ніколи навіть не чули. Мабуть, Лучка набрався тих лайок, як блих у московському криміналі, бо їх розуміли тільки Чадуєв і Щоголів, у яких почали обвисати вуха. Щоб завдати їм ще більшого жаху, Лучка сказав, що коли він був на Дону, то бачив знамення на тілі Симеона Олексійовича – царський вінець, двоголовий орел та місяць. «Із зіркою, то ви і після цього називатимете царевича самозванцем?» – спитав Лучка і дістав із-за пояса пістоль. Посли мовчали, повісивши голову. «Не чую!» – Лучка витяг із-за пояса ще один пістоль. «На коліна, плюгавці!» Гримнув Гаврусь Мерешка, вихопивши з піхов шаблю, щоб випустити на волю всю злість, яка накипіла в ньому ще в московському криміналі. Ой вей. скрикнула коза Дереза, закмітивши, що сорока ворона сховався під припічок. Заждіть. У кутку, опираючись на спис, підвівся старенький козак. Він уже кепсько тримався на ногах, та все одно ще підняв той спис над вусатою головою. Може, спершу їм поскородимо ребра? Ще трохи, і московські посли впали б одразу від кулі, шаблі та списа. Вишенька Грячкова шукав порятунку. Кликати ратних людей було вже пізно. Але тут заскрипіли двері, і до шинку зайшов, низько нахиляючи голову, щоб не знести одвірка. Знатний запорожець, гнат Голобля. Всі якось уразу охолонули перед похмурим і височезним, як голобля, гнатом. Опустилися пістолі, шабля і спис. Виявилося, що Козарлюха поспішав із Січі до Батурина, щоб передати гетьманам Самойловичу листа від сірка. Голобля гостро пах кінським милом. Чадуєві щоголів, котрі вже попрощалися з Білим світом, враз ожили і спитали в посланця. Хіба ж сірко не на морських розлівах? «Пошовий допіру повернувся на січ», – сказав Голобля. «А ви часом не ті посли, що йдуть до нього у справі царевича?» Чадуйв і з надією закивали головами. «Тоді я вам не заздрю, дохле ваше діло!» Голобля сказав, що йому навіть не з руки повторити те, що говорив про послів Сірко. Таким лютим він кошового ще не бачив. А звідки ж Сірко про них знає? здивувалися чадуєві щоглів. І якщо він був на морських розлівах, ви ще не виїхали з Москви, і як на січі вже знали, хто, куди і чого йде, сказав Голобля. Чадуєві щоглів підтисли губи. Відтак спитали, чого сірко такий лютий на них? Хіба вони винні, що їх послали? На те вони й пасли. «А ви самі не здогадуєтеся?» – єхидно посміхнувся голобля. «Тоді добре подумайте, за що сірко обзивав вас зміїними вилупками і сучим поріддям?» – сказав що випробує свою нагайку на ваших спинах. Вишенька похолов. Тепер сіркові не бачите калиберду, як свої два уха. Але ви не бійтеся. Хоч і є хидно, але вже тепліше всміхнувся до послів похмурий голобля. Тут є для вас і приємна штука. Чадує і Щоголів з надією подивилися на голоблю. Яка? Якщо вас битимуть, то не будуть вішати, а якщо повісять, то вже точно не будуть бити. Ну, хоч щось, подумав вишенька. Ще гнат голобля попросив, щоб чадує віщоголів, якщо, звичайно, залишаться живі. Розповіли в Москві цареві Олексію Михайловичу, як кошовий сірко шанує його сина – Симеона Олексійовича. Приміром, як тільки приїхав з морських розливів, відразу виділив з військової скарбниці 40 срібних єфімків, щоб купили царевичеві найкращих столових припасів. А то їсть якусь соломаху разом із сіромою. Козаки поїхали Аж в переволочну знайшли там крамара Петра Перехреста. І той за сорок єфимків настарався для церевича сім пудів білого борошна, десять фунтів кав'яру, кілька мішків рахат-лукуму, халвий макухи, фініків, борсучого здору, фігів, запашного тютюнцю та сухого посліду вухатих їжаків для куріння від застуди і кашлю. Посли ковтнули слину. Вони, хоча й сиділи в шинку, досі не мали різки в роті. Помітивши, як зворухнулися їхні борлаки, Голобля додав до харчових припасів царевича ще масла, сиру, сметани, десять кіп яєць і сказав, що сам Сірко привіз Симеону зі своєї пасіки, яку тримає на хуторі Грушівка. Кадіблипцю та бджолиного маточного молочка. Е, то ще не все так погано, подумав Карповишенька, ще не плакала за сірком Келеберда. Інші думки роїлися в головах сотника Чадуєва і піддячного Щоглєва. Вони зрозуміли, що коли вже й сірково гнем дихає, то вони посли. Ходять по лезу шаблі на волосину від смерті. Треба шукати спасіння. І ось тоді, коли їм вже нічого не лізло в горлянку, а чимало козаків поїхало далі своєю дорогою, чадуїв і Щогалів виснували підступний задум. Спершу вони таки перехопили крихту, з'їли по тривному, борсучому хвосту а від спотикачу і варенухи відмовилися. До вечора шинок спорожнів. Залишилися тільки колишні колодники, лучка і мережка, голобля з двома військовими товаришами та кривола пілюшня, котрі не наважилися вирушати в дорогу проти ночі з важливим листом до гетьмана. Всі вони зібралися ночувати тут. У кишенці, в заїзді. Через те налягали на оковиту, як перед смертю. Це було на руку послам. Вони закликали на вечерю голодних та злих ратних людей. Добре їх нагодували і простежили, щоб ті не впилися. Чадує вкинув на шинквас срібного карбованця і волів подати козакам усього, чого душа забажає. Серед ночі, коли весь заїзд хропів і як на погибель, навіть коні схропували у стайні після доброї мірки вівса. А рябій кобилі Гната Голоблі снилося, що вона їде верхи на своєму господаріві. Ось тоді ратні люди пов'язали панька Лучку, точнісінько так, як колись його зв'язали з ратців покоя гетьмана многогрішно. Вони також скрутили його панібратчика – Гавруся-Мережку, а також п'яного Гната-Голоблю з його двома військовими товаришами. Зв'язані запорожці не здивувалися підступу москвинів, але їх вразила мовчазна згода з таким вироломством гетьманських посланців Криволапа Ілющині, котрі на все це дивилися, не без язики. Хіба тільки Вишенька, Глибоко в серці протестував проти такого полону. Але що він сам, один, міг вдіяти проти розпаношеної зграї ратних людей? Чадуїв та Щоглєв спровадили Лучку, Мережку й Голоблю з його військовими товаришами до гетьмана Самойловича в Батурин. Випхали їх під охороною половини радних людей і тих таки гетьманських посланців, криволапа злюшною. Послище написали і передали гетьманові листа, в якому наказали тримати цих харцизяк запорожців у заручниках, допоки вони, чадує щоголів, не повернуться з Січі живими-здоровими. І оскільки вони твердо вирішили йти на Січ, Незважаючи ні на які погрози та гнів сірка, то нехай гетьман прийшли їм з московськими ратними людьми ще кількох надійних провідників, а також виділить із Кишеньківської сотні Полтавського полку найдобірніший загін козаків для подальшого охоронного супровіду. Гетьман Іван Самойлович, не зволікаючи, відрядив до них свого генерального савула. Олексу Черняченка-Чорного, і наказав вибрати для охорони Чадуєва і Щоголєва сорок найпевніших козаків з Полтавського полку. Посли були задоволені такою підтримкою, але попросили, щоб із ними і надалі лишався Вишенька. Він їм подобався. «Чай і спужався шибко, касатік?» – спитав у нього чадую. Вишенька не второпав, що той галдикає, і тільки знизав плечима. «Так, відєнта ток ми значалі», – сказав Щоголів. «Цепереча будем інтіть прям в логов», – Чоколов. «Пущай, ми уже пужаті», – заспокоїв його і себе сотник Чадуєв. «Вийдюжім». Від його слів навіть вишеньчин сірий коник пустив очі під лоба. І хто зна, на добро чи на лихо, але перед тим, як вирушати в дорогу, знов упав туман. Драна зима видалася. Вже на носі була масниця, а снігуні жмені, самі тумани. Добре, що вишенька міг утрапити на січ із заплющеними очима. Та й решта козаків із полтавського полку були не в тім ябиті. А генеральний осавул Черняченко-чорний, той краще всіх знав, що таке чорний шлях. Та й Муравський по той бік Дніпра був не менш небезпечний. Там найчастіше снували татари. Тоді вони набігали в Україну і верталися до Криму з Ясером. Тому Ніколи не вгадаєш, де з якого боку на тебе чатує лиха година. Все залежить від фортуни, яка така ж мінлива, як і погода. Сьогодні туман, а завтра вдарять такі морози, що ночувайся. Тому в почті Осаула Черняченка-Чорного завжди було кілька коней, нав'ючених окрім харчових припасів, барилами горілки, Суліями, бутлями та коновками, аби не заклятнути десь у степу просто неба. До тих барил у Черняченка-Чорного був приставлений окремий тямущий джура – Гурко Ливайченко, який знав своє діло як отче наш, бо від нього і цього діла залежало дуже багато. Гурко Наливайченко давно помітив, що вчасно налита чарка – може вирішити більше, ніж шабля чи навіть ломова гармата.